Баба Одарка усміхнено тримала на долоні ще тепле яйце. І тут вперіщив дощ. І всі зрозуміли, що кінця світу сьогодні не буде, а буде довгождана злива. Перші хвилини дід Євраз уперто чекав під грушею на з'яву янголів. Але він підхопився та білою примарою майнув через капусту до хати, викрешуючи голими п'ятами з низького темнорусого неба більмаки блискавок. Виголоднівши, дід Євраз наказав бабі притьма подати учорашній суп. Очікуючи на кінець світу, солом'яники з ощадливості не варили. Баба-годарка поставила перед Євразем миску, і в цей мент сіль, обважнівши від дощової води, що сочилася крізь дах, Проломила стелю і шубовтнула з горища у суп. Дід помішав у мисці, і суп таки доїв, хоч і пересолений. Але ж не гинути добру, пересоленого ні курці, ні поросяті не даси. По тому діда стала доймати спрага. Він перехилив у себе бочку з дощовою водою. Тітка Дора, що хотіла помити дощовою водою голову, дорікнула свекрові. Дід Євразь за словом до кишені ніколи не ліз, воно лежало у нього на похваті. Втрутилися дядько Денис та баба Одарка. І невзабарі горшки родини солом'яників були побиті на дрібне череп'я. Того ж таки дня дід Євразь забив дошками двері до сінець, і дядько з тіткою почали лазити через вікно. Назавтра завтра. Солом'яники офіційно поділилися. Старим дісталася корова Манька, а молодим – гараж із кабаном. Курку в присутності представника влади розрізали на упіл. Одна половина пострибала по бабодідових рядках, а друга – по тітко-дядьковій полуниці. Поміж себе юридичні сторони дійшли згоди дозволяти половинкам серед дня сходитися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 але в сусідній кімнаті починав хропти дядько Денис. Спершу хрупів ніжно, з присвистом, мов грав на флейті, а відтак все гучніше та басовитіше. Чарінь починав ловити дрижаки, буцім на морозі. Білий пил сіявся зі стелі, а невдовзі стіни будинку била справжня трясця, і на підлогу падали шпарунки.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 Зі стелі впала люстра і втрапила дядькові в праву ніздрю. Дядько чхнув та й пробудився. Люстра ж, проломивши муровану стіну, з пронизливим виттям пронеслася над солом'янкою та зникла в безвісті.